Hoofstuk 167 Joosef nooi Jonathan gasvry uit, Jonatan se beswaar en sy beleidnis van sonde, goeie raad van Joosef, lieflingskos van die keinkie, Jonathan sy hart, jasso se sy getuienis oor Jonathan. Toe Jonathan so'n levende gebid het, het Joosef an hom gesê, my geliefde vriend, jy woon alleen met jou drie helpers in jou hut, Vandaag op die dag voor die Sabbat sal jy toch geen visse meer vang nie, bly daarom vandag by my en ook morre as dit Sabbat is. En Jonathan sê, ja my vriend en broer, as die kind van Elohim nie daar was nie, sal ek wel by jou wil bly, maar kyk, ek is ‘n sondige mens en is onrein in my hele weese, want siedert ek onder die heidene leef, het ek skaars meer aan die wette van Mooses gedink en leef meer heidens as judees, want dis kan ek beslis nie daar blij waar die allerheiligste woon nie. En Joosef sê, broer, jou rede is goed, maar by my word dit nie aanvaar nie, want kyk, die meester wat omselfs teen oor alle heidene so barmhartiglik betoon, sal omteener jou beslis nog barmhartiger betoon, omdat jy een berouwvolle judeer is. Jy hoef om alleen maar liefde te hee, dan kan jy daarop reken dat die meester jou ook bo alles sal lief hee, want kyk die acht kinders en die doekja as heidene, en nogthans gaan die kyntje met hulle om, en hy, hy het hulle buitengewoon lief. Ook vir jou sal hy dus baie liefderijk opmeem, en sal hom met jou bemoei soos met sy beste vriend. Na hierdie woord het Jonathan moed geskep, en hy het weer saam met Joosef die hevel afgegaan na die woning, waar die middag eete al reeds lang al voorbereid was. Jozef het nou amal na die eete toe geroep. Maria het die kynkie geneem en het, soos gewoonlik, langs Jozef aan die tafel gaan sit. Die kynkie wil echte nie die melkos wat voor hom bestemd was, eet nie. Maria het angstig daar geword, omdat sy gedinke dat die kynkie iets makkeer. Maar die kynkie sê, Waarom is jy oor my besorgd? Kijk, Jonathan het vir my beter spij saamgebring, Dit sal ek eet, en dit sal my waarlik versadig. Miriam het hier dadelijk aan die visse gedink, wat die laaste last, last, op die tafel gesit is, maar die kynkie sê, Miriam, jy het my nie verstaan nie, want ek bedoel nie die visse nie, hoewel dit natuurlijk beter smaak as daar die melk van gister, wat al dik geword het, en wat jool in plaas van vaars melk geneem het, om brei of dikpap vir my te kook, maar ek bedoel die groot nederigheid en die groot liefde in die hart van Jonathan, wat hy sonder om my te ken, al dikwels aan my bewys het. Ek sê vir jou, Miriam, Jonathan is een sterk mens in sy ledemate, maar die liefde in sy hart is nog veel sterker, en hierdie liefde van hom vir my is die mees krachtige kos wat my nou versadig, maar ek wil ook van sy visse eet, ek is nie lis vir die sierpap nie. Hieroor was Jonathan so verheeg, dat hy luid begin ween het.